Godmorgen og velkommen til onsdagens udgave af Euro Investor Morgen hedder. Vi lægger dagen ud med at høre om store fald på aktiemarkederne, som ser ud til at stamme fra en overraskende udvikling i renterne. Vi tager også et hurtigt kig på SAS, som har meldt ud om det nye ejerskab, hvilket får store konsekvenser for de nuværende aktionærer. Så slutter vi af med at høre om en bestemt type aktier, som du måske skal overveje at få solgt, mens vi stadig skriver 2023 ifølge en formudekspert. Du lytter til Jørgen Vester Morgenheder, og mit navn det er Sigurd Pedersen. Tirsdag blev en dårlig dag på aktiemarkederne. Det danske C25-indeks faldt med 1,3%, mens det store amerikanske indeks S&P 500 faldt med 1,4%. Det sker efter, at renten på den 10-årige amerikanske statsobligation er steget til op omkring 5%, hvilket er det højeste niveau i 16 år ifølge CNBC. Det er en indikation på, at markederne er begyndt at indregne det, som centralbankchefen i USA, Jerome Powell, har sagt i længere tid, nemlig at renterne kommer til at ligge højere i længere tid, skriver Finansmediet. Høje renter er sjældent godt nyt for aktierne, og det kan også ses, hvis man kigger på Dow Jones-indekset, som nu er i minus for året, og Nasdaq-indekset, som blev hårdt ramt tirsdag med et fald på 1,9%. Ja, vi kommer også lige hurtigt til at vende situationen onsdag, som igen ser ud til at blive en rød dag for aktierne. I Asien er børshandlen i gang, og det ser ikke opløftende ud. Det japanske Nikkei-indeks falder 2,2%, mens Hang Seng-indekset i Hongkong er nede med 1%. Futures for de tre vigtige amerikanske indeks viser fald på mellem 0,3 og 0,4%, onsdag mens det europæiske stoks 50%. Indeks ser ud til at skulle falde med 0,4 Den danske stat bliver ejer af SAS sammen med flyselskabet Air France KLM og en investeringsfond ved navn Castle Lake. Det meldte det skandinaviske flyselskab ud i går. Det indbringer 5,2 milliarder svenske kroner gennem en kapitalrejsning, mens 7,7 milliarder svenske kroner kommer gennem konvertibel gæld hvilket er altså et gæld, som kan laves om til aktier på et senere tidspunkt. SAS sigter efter at afnotere selskabet fra børsen. Det betyder, at der kommer ikke til at være nogen penge til de nuværende aktionærer. Avnoteringen kommer dog ikke til at ske straks, og det får aktieanalys chef i Sydbank, Jakob Pedersen, til at forudse et kollaps i aktien onsdag. Han siger, vi kommer formentlig til at se et styrtdyk, jeg har ventet på det længe, men det må komme i morgen. Og det sagde han altså i går. Han anbefaler investorer at sælge SAS-aktien, og det har han gjort længe, som det også fremgår af Sydbanks hjemmeside. Udmeldingen om de nye ejere er afslutningen på en længere proces, hvor SAS har skulle finde nye penge. Flyselskabet har været i konkursbeskyttelse, en såkaldt Chapter 11-proces i USA, siden sommeren 2022. Ejer du aktier, der er noteret på vækstbørsen først North, så kan der ud fra et skattemæssigt perspektiv være god grund til at overveje at sælge dem inden årsskiftet, hvis aktierne har leveret et negativt afkast. Sådan lyder budskabet fra Janette Kølbæk, der er formueekspert i nykredit. Et nyt lovforslag fra regeringen vil nemlig per 1. januar forringe investorernes tabsfradrag på aktier der handles på vækstbørser, som blandt andet First North. I dag behandles aktier på First North-børsen som unoterede aktier. Jeanette Kølbæk siger, det betyder, at realiserer du et tab på aktierne, er det muligt at fratrække tabet i en i anden aktieindkomst. Har du tabt mere end hvad, der kan fratrækkes i anden aktieindkomst, kan du modregne værdien af det resterende tab i din øvrige skat siger Jeanette Kølbæk til Your Investor. Men fra vil aktierne blive skatte, skattemæssigt behandlet som børsnoterede aktier. Og Jeanette Kølbæk siger, forskellen er, at tab på børsnoterede aktier kun kan fratrækkes i udbytte og gevinst på andre børsnoterede aktier. Så har du et tab på disse aktier og ikke noget at modregne tabet i, så kan tabet kun fremføres til efterfølgende og forklarer Jeanette Kølbæk til YouInvestor. Det var de nyheder, jeg havde til dig denne morgen. Husk dog, at du som altid kan følge nyhederne inde på youinvestor.dk hele dagen, og du kan selvfølgelig også lytte med på Millionærklubben, som vanligt sender klokken 9.06. Tusind tak, fordi du lyttede med.